goizberrin gure gumitekin segitzen dugu beti bezala galderako ahak egiteko ez duda goizberriko sare sozialak idekiak dira eta bistana gure telefono zenbakia ere 0bost bos behatzi bos behatzi iru zero zero bat James Albaraz, okupazioa ipatzen ari gira gure bigumitekin, Artza Lopez gurekin dugu aktualitatean bai honako etxe bat okupatzea eta espultzatuak izan ziren eh, bestalde gurekin dugu umirentzuar bele txek kreare kerteko kidea, pixka eta ipatzeko kreare kertea anera bauzi losan dena aste ontan duzu erantzun bat eh, benzi jaduierren etxe eh, bat edo bue bat okupatzeagatik zein da jaren helburua aurtan. Beraz orokokiago aipatzekotrigia bit mugimedu hori da crea da mugimendu bat uh, sortuzen na dira bi urte. Beraz soziaraloan uh, lane nahi ziren jende batzu baita okupazio mugimendua na militante batzu elkartu uh, uh, uh, Be... Uh, Oartu zen, uh, uh, es tatuak edo erikoetxek aipatzen baitute aterabideak atxemaiten bait, uh, dituztera uh, denek etxe bizitza baten ukaiteko Funchesko eskubide bat baita azkenian oartzen baita ez derat deus uh, egiten edo uh, aterabide gutxi badirela eta diende hainitz karrikan galitzen dira Oartu behar uh, frantzian seun mila bat jende karrikan bizi dera. eta beraz uh, sortu zen mugimendu hori elgarrikin aterabideen atxe baiteko eta beraz, etxe utxen okupatzeko uh, uh, uh, atera bide gisa ateratu zen. Eta beraz, gaur egun beheun bai jende uh, aterpetuada mugimenduarekin beraz, ezta Deus, eta, um, eta beraz, bai etxe utxak errekizizionatuak dira Uh, zenta esatuak eta erikoetxeak eta aipatzen dute horiek kisizio natzia etxe utxak, eta azkainan ez da bat egina. Eta uh, gauzak uh, okupatuak diraik ere huartzen alda errepresioa dira uh, erantzun bakaja. Uh, beraz hori da mugimendua beraz etxe hutsean eta barittzea azken finean jendeak uh, kan bizibita. Uh, edo zaitasunak baiitzitu etxe bizta baten uh, ukaiteko, eta gero uh, gune hoietan ere uh, pentsatua dena da uh, beste bizzeko molde baten uh, asmatzia eta uh, eraikitzia. Beraz zer da elka uh, laguntza susstatuz, begintasuna susstatuz entsiatzeko denakhelgarekin hobeioo uh, uh, eta uh, eta uh, atelabidean uh, atsemaitean. Mm -hmm. uh, Rekisizioa haipatzen delarik, uh, Artzea López, ez dakit, baionaren kasuan, baionak behar lituzke, behoreak rekisizionatu, eta gune sozialak, etxe bizitzan sozialak sortu? Ba, Gurea, biskat, uh, kasu berezia da, hau um, um, modi plantun, hau zori, uh, famatu bilakatu zen jadanik, uh, angoi beek hukandituzten uh, arazoen uh, gatik, uh, Horrein gertatzen dena da, badirela zazpi etxe utx, erabiligabeak. Ezinduzte saldu, ezinduzte alokatu, baina berehala edo zentsar daiteke hor uh, baldintza honetan bizitzeko. Orduan, horrein uh, guk, ordugu dugu erronka, enolaz baita, uh, lehen etxe bat uh, hartua izan da. Horrein, han uh, iraun behar dugu, eta etxe hori irabazi, aurrekari bat sortzeko, beste sei etxe utx berehala ireki ditzaten beharretan diren jendeentzat. Beraz, azkenan gurea ez da bakarik arazo pertsonal bat, e, pentsatzen dugu soluzio praktiko bat dela ba, jendeari bizitikei batek maiteko. E, azken egun hauetan ez da, ordu bat pasa, gertakari berri bat egon gabe, aselementatiko kan dugun edantzun bakarra izan da polizia eta justizia, beti harigira asemeko lendakariarekin ordu baten zain, akordio baten bidez, Hori kompon dezagun. Mm -hmm. Komponide bat badal, ares, okupazioan, epatzen uh, uh, gune privatu bat okupatza, uh, segiten ikusten da, uh, ilegala dela, beraz, uh, ekintza, do pentsatu hori ditortza zago bururan, juridikoki, ateratzen da, garaile, okupa, okupazio mugimendu bat? Uh, juridikoki, uh, diabeta asuna, bizkizain da, beraz, uh, uh, faginak, Bit, uh, ze atera bidde ateratzen hal da ikus, ikusten al da jabearekin azkenean eta jabeak onaktzen badu uh, bai ez du baritzen bere, uh, bere ondasuna eta bai zerbaitetarako uh, seg, bereatzen aaldea. hor da uh, atera bidde bakajan, jabearekin uh, aajeman bat jotuuz eta berarekin ikusi egiten halalde. Beraz legalki Justizia mailan jabeak uh, uh, du uh, beti uh, azken hitza eta be Beraz, e, jabearekin ez bara konpontzen, e, kanporak eta da erantzun bakar. Negoziok jazke. egiten aldira jabearekin? Bai, hori bai. Bara, mintz, mintz, mintzatzen alda jabearekin eta berarekin konpontzen alda. Mm -hmm. Oridea, e, gero, e, beste galdera bat, zer erantzuten duzue, kritikatzen a, zaitu ztenai adibidez, jaiten dutenak, be, alukairuak pagatzen dituztela eta zuekez? Bai, ba, guberek asuoktan gira, aler, nazargatik eh? okupatzen dugu, be, alukairuak bezikik arezti direlako, Uh, jabeek Jaue, mai hartzen dituzte 30 urte ez pagatu bar dute etxe batentzat, Bombe, eskandalu hori uh, gaitu kitzena, okupatzaile, uh, uh, alokatzaile eta jabe ere, ordoan uh, ba zer antzun hori alde batetik hau <laughs> eta gero ere etxe gutzen problematika hor dela, uh, e. Eparra Eskalerrian zenbat da hira? 1000ka, sei tenego eche uzturikina. Mm. Uh, galera hori denentzat da mai funcesko Zen bat prasaratu zen berrogeita idu, mila etxe baino gehiago, beraz badirela edo utxak edo bigarren mailako etxe bizitzak, sustengoetan, e, adireza, zuen kasuan, e, lura eta etxe biza kolektiboak sustengoa e, eman du, baina beste eragilerik ezagertu ez e, alderdi, ez e, gehiago iku e, baitatzen duzle? Bai, noski, bo, egia da gauzak fiti pasatu girela, arere, gukere ez gindula esperu arako, erantzunik, haselemen partez, Beraz orain piskagira alako abiadura arin harin batean bon, Goizuntan badugu hauzi berri bat jakin dugu aselemek bigarren prozedura bat irek dutela gure kontra Beraz eskubide zibilean eh? Atzokoa komisalde gira komikatuak izan ginelarik Eskubide penalari dagokio. kio Gutxigora berabain neustez panorama finkatua da Orain noski eta bon, gerrationen bidez ere oktara etorri eh, gira a, Denen sustegoa behar dugu Etxe hori defendatzeko, eta ez bakarrik etxe hori. Eh? Oda, bai, noski, deia zabaltzen diogu bai, hiende, elkarte eta alderdiko has as daitezen, ja, uh, oktaz mintzatzen, eta, ogen bidez ere, uh, iparraldean etxe bizitzaren problematikari buruz uh, Ba, soluzioak eta eritziak emaitan. Mirintzu, harbelet, zesok beraz bete intzinako kide gisa eta krea toloxa, oksitaniako toloxan, euh, okupazioak bizi izanik, nola ikustenute jendeek ola okupatzea gune horiek? Uh, bada beti jabetasunaren uh, gauza jenden uh, buruan untsabak nertuadena, beraz uh, beti hori uh, uh, zaitan alda uh, uh, soztopo bat me jenden buruetan, baina hori uh, gainitzen dera ikadibidez uh, torozaan edo beti aintzenan ere legitimitate bat uh, uh, Uh, atxemaiten aldu jendeak oztan ere eta sustengoa erakusten da uh, usutan turu adibidez uh, bai uh, uh, surserak loan jendea ainit susten gatzendu mugimendua zentazkean ikusten du airen egituretan ez dutera aterabiderik eta hor jendean toratzean aterabide konkretuak atxemaiten ituztera, gero elkahta ainitzek susten gatzendute mugimendua uh, egitarrek ere ulerzen dute azkenian uh, uh, praktika edo, edo borroka hori, uh, beti aintzinaan ere Uh, A gedian uh, emana izan zen uh, eokeri batzera orako barximendu bat uh, utsik uh, ustia, uh, erotzeat uh, ustia, eta beraz basora bere degitxiimitateea bai uh, bai bizitzeko bai batzeko. eta beraz uh, azkenean jenen aldetik jabetasuna uh, uh, oz topo edo hoogen uh, gain dituz, uh, legitimitatearen aldetik agertzen da, diendeak sustengazen alditura horako praktikak edo borrokak. Bai, bai, onako kasuan gainera turnezake hauzofa matu hortana, uh, ase lemetatik, bai, amodi plantun uh, oso berezi hortana, ase uh, lemetatik manzaigun erantzun bakarra izan da, uh, ezkira kontentzaren eta jabeak, ja nik baietuzte aski problema Eta etxe horiek gainera baituzte ah, arazoak gaizkirekiak izan direlako. Hori da kasu berezioan darinera. No, guk horain uh, egunez egun auzoak uh, harik gira ezagutzen, eta zintzoki errandezak egu harreman ba, bailan uh, zagaita direla sohtzen. Uh, eta gurekin direla gehienak hulehtzen uh, dute, zepasatzen den, eta gainera raten dute. to anik ja, guk baritzukula askip problema, orain aselben makai zaizkigu egaten, zuek ziztela beste problema bat, ez? Eta mm -hmm. beraz, nola... Uh, Desplazatzen duten, jolema eh, berakoan fet. Bai. Gainera, hor horretarazteko bezuen etxen kasu hori, aselemek uh, eraikiak dira, jendeak erosiak, presio merkean, elburuazen presio merkean esaltza, baina negoitzak ahunt uh, gaizki eginak dira, kalitate txarrekoak dira, hutsak diren horiek dira, uh, beraz, jabeek uh, utziak eta aselemek berriz erosiak, baina ez dute berriz esaltzen al, gainera ez dute berriz baliatzen al. Hori uh... da, Bai, uh, reglomandu kop-kop-giete horrek momentuz debekatzen du, uh, etxe horiek berriz salgai edo alokatzen ez hartzea. Gero, uh, egia da, jabe bat entzat, eta hor maileguak pagatzen ari dira, ba, aski, uh, mingarria dela, halako etxe bat pagatzea, mm. balintzatxarretan uh, ba, ere eka izan delako, orain, urzentzian diren jende entzat, uh, eten alizuegu, eta atea ireki, eta ez duzu ez da pasatzerik bizi direen lekuanira uh, ba, laukera bi baino gela uh, koina ekipatua tegaza bat urarik ez da sartzena, hori detzen bain badute helzalib be egite delaako hori ba, agiandianza gai bada.ina beste jende initz gaur egun uh, balintza, asko txarragoetan bizira, eta neorrez da haiz uh, preocupatzen mm. Horain, ber, beraz, zein da elburua, hausite gira zoazte shahi, e, zein da zoen helburua hor gelditzea, pentsatzen dut, hor beti bai, behitzizte, argita garbi dugu, eh, shaktu gira eta gelditzen gira, orain botan nahi bagaituzte, indarrez egin barko dute, guk simpleki hor bizin nahi dugu, osoekin, harmonian, eta horain, badakigu alako gauzak ez direla, egunetik hauera irabaztena, ba, guk segituko dugu... Jotasu asu, uh, etxe hori defenditzen, baina baita ere etxe hori zitza eskubidea, eh, parraldean. Eh. Gai global bat da, bakigu ez dakigula, ez, ez dak... Zala bakarri <laughs> gure afera, beraz, ba, berriz, hendei hori luzatu, jende eh. elkarte, aldertigu zierri, ba, sark zen dinamikan nahi duten moduan. O, olako kasu batean, zen dira azken finan bideak, edo eman beharko pausuak e, egoteko, e, denbora, albezen bat denbora etxe horretan, zera, ozi bidak bidalietak, edo, bat dira lehere, epe batzu betetzeko? Hori dependitzendo, eh, eh, ertengin beharra, ez bada konpontzen eta dira, gero justiziak du erabakitzean eta beraz, kanporaketa da erantzun bakajazkenan, eta beraz, gero hori uh, uh, dipenditzen alduka suetaz, hori zer, guainan gero egia uh, aterabide bakarra dira jabekin eta beraz, ere, uh, inguruan, baimada sustengua, uh, uh, uh, jendeak sustengatzen badu iniziatzi bat, adena, horrek ere, iten aldo, indak, uh, aheman bat, eta beraz, uh, logzen alda, berdin epeak eta aluzatzea, azkenan. Badira legalki ere, eh? okupazioa regularizatzeko... Uh... Medioak, eh, azten dugu erratea, baina... Zein dira? Badibidez, gure kasuan, uh, austera edo errabilitatzera uh, destinatua den etxe batean, baduzu jabearekin uh, kontradokipazion preker ditzen den bat egiteko parada. Mm -hmm. Beraz, hori da egin nahi duzuena, aspeneko bai, kuruarekin. Baina, jurizalkiari gira begiratzen ere, eh? zein zerten bide okaiten alugun, eta gero omirentsuka ikpatzen zuen indarra remana, hori ere, funtseskoa da, kasu guizietan bezala, Bada, legeak eta justitziak erraten duena, eta gero bada, beste maila batean jokatzen dena. Guri harik ira ere sentitzen, eh? nolaz, harako diskretoa izan, izan nahizuen okupazio baten gatik, eh? zertan gauden garrueguna, eta zerbait mugitzen delako. E, gure etxera poliziarekin ezokzen dela, ikaselimetako zuzen daria, eta jangoneetxe gagaia. No, erra nahi du, hor, bai, onzitegiak hor dira, baina, giblean, bada, beste zerbait. bada. Joko politikoa ditzen dutena, herri eh? haute ere gubiltzen, ari dira, beraz, denak ari gira nolazpait ah, agautzen gainetan ah, ibiltzen, horre ah, indarra remanak batearen edo bestearen alean itziokatuko du. Ebe ikusiko, beraz, sari, behatzitan itzordua zuentzata uzite gian, eta behagurtuko gira, Artza lopez eta Milen Txuarbeleetxe, eta kantu batekin, usuaian bezala, ze kanturekin gauk? Uh, Bé gaur hau tututugu betien kantua bishkatu ruitera seko dauntan fachatuzena hor barne E beh orikina <tienta> gurtzengila. Mielexker, <tienta> <tienta> sori!